Mattiðusar Guðspjall fjóruði kapli. Þá leyti andin Jésu út í óbyggðina til þess að djöfullin gæti freystaðans. Þar fastaði Jésús 40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann Ef þú ert sonur Guðs þá bjóð þú að steinar þessir verði að brauðum. Jésu svaraði Ritaði er Egi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullin Jésu með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta ofan, því að rýta þér, hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fótðinn við steinni. Jésús svaraði honum. Aftur er ritað, þú skalt ekki freysta drottins guðstíns. En tekur djöfullinnan með sér upp á ofurhátt fjall, sínir honum öllir íki heims og dyrðeira og segir allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbeður mig. En Jésús sagði við hann, Vík brott satan, ritað er, Drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jésu og englar komu og þjónuð honum. Þegar Jésús heyrði að Jóhannes hef verið tekin höndum, hjælt til Galílegu. Hann fór frá Nasaret og settist það í Kapernaum við vatnit í byggðum Sebulons og naftalí, Þannig rættist það sem Jésæja spámaður mætti, Sepulóns og Naftalíl við vatnið landið handan jörðarnar Galílea heyðingjana sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós yfir þau sem búa í skugga landi dauðans skín ljós upp frá þessu tekur Jesús að prétiga og segja takið sinna skiftum himnaríki er í námt Jésús gekk með fram galilegu vatni og sá tvo bræður, Símon sem kallaður var Pétur og Andrías bróður hans, að kasta neti í vatnið en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá, komið og fylgið mér og ég mun láta ykkur menn veiða. Og þegar í stað yfirgáði netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeuss í föður sínum að búa nettsýn. Jésús hvattið á til fylgdar við sig og þeir yfirgáu jafn skjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Jésús fór nú um alla galilegu, kendi í samkundum þeirra, prétikaði fagnaðarerindið um ríkið og læknaði hverskins júkdóm og veikindi meðal fólksins. Orðstýrans barstum allt sírland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ymsum sjúkdómum og kvölum voru haldnir ítlum öndum, tunglsjúkamenn og lama. Og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fylgdónum úr Galileu, Dekapólys, Jérusalem, Júteu og landinu Handanjórdanar.